Капелюх загиблого, знайдений у кінці коридору, далеко від місця загибелі, зім'ятий і збруднений ґрунтом. Часточки аналогічного ґрунту було знайдено на сидінні стільця, що стояв перед трупом. Серед елементів ґрунту з капелюха загиблого та стільчика знайдено такі, що відсутні на черевиках загиблого. Вбивця міг наступити на капелюха або відфутболити його черевиком. На жаль, Відбитки підошви на сидінні стільця розрізнити не вдалося. «Ну, що ще? Хіба те, що тіло після вбивства не рухало з місця?» «Так? Ти згоден, док?» Суд-медексперт Георгій Зав'яло знизав плечима і промовив. «Можливо?» На ньому і зупинився тепер запитливий погляд слідчого. «Ну, що я можу додати?» – замислився той. Результати розстину в протоколі. Усе прочитаєте. На словах хотів би зауважити, що смерть настала не одразу, точніше не миттєво. Діаметр ураженої кровоносної судини, кількість крові в червній порожнині, характер патологічних змін в інших органах дозволяють із упевненістю судити про те, що потерпілий залишався жити після пострілу близько 10-15, ну, скажімо так, до 20 хвилин. Інакше кажучи, протягом цього відрізку часу наростала крововтрата, яка призвела до смерті. Ніяких слідів боротьби на трупі не виявлено. Ніяких інших ушкоджень, окрім дірки в животі і надламаної та надірваної нігтєвої пластинки третього пальця правої кисті. Надрив свіжий, очевидно потерпілий, відривав плінтус від підлоги пальцями. Там же не було інструментів не було, підтвердив капітан Мужейко. А на плінтусі слідів гострих предметів, додав головний експерт Приходько. Зав'яло обвів поглядом присутніх і продовжив. Ну, хворів там він на ішемічну хворобу серця, атеросклероз, хронічний бронхіт і все таке. Гадаю, це не суттєво. На момент смерті алкоголю у крові загиблого не виявлено. Що зі свідками? Кобище запитливо глянув на капітана. Практично нічого нового, зітхнув можейко. Фоторобот хлопця, який товку двері загиблого чотири дні тому, склали. Наскільки схожий, він знизав плечима. З нею важко говорити. Ну, каже, що схожий, поки що ніхто не впізнав. Всім сусідам, родичам, співробітникам, колишнім, давав настанови кобища. Зрозуміло, Івановичу. Сьогодні буде зроблено. Найцікавіше почалося по обіді. Аккуратно другий в управлінні з'явився капітан Мужейко, який з наскоку виклав ряд досить дивних фактів. Загиблий громадянин Ромазан ніколи не грав на своєму фортепіано з однієї простої причини. Він цього не вмів. Він, як виявилося, не вмів грати на жодному інструменті – Взагалі не мав ніякої музичної освіти Це стало відомо за свідчень нечисленних родичів, що мешкали в місті Рідна тітка Ромазана, яка, незважаючи на свої 70 з гаком, була при здоровому глузді Показала, що загиблий ні в дитинстві, ні в більш пізній період свого життя Не цікавився музикою і не виявляв потягу до навчання І вона, і інші родичі стверджували що бували в загиблого надзвичайно рідко і завжди пам'ятали старе фортепіано, що стояло в кутку його кімнати. Кобище слухав зацікавлено і не перебивав. Становивши факт немузичності загиблого, капітан привіз до квартири настрошчика із місцевої консерваторії в якості експерта. Той безапеляційно заявив, що інструмент мало не антикварна річ і коштує нині шалені гроші. Майстер зауважив, що інструмент зовсім розстроєний, і грати на ньому практично неможливо. Мужейко переможно глянув на шефа, і той відразу зрозумів, що капітан кудись хилить. Він бачив, що колегу буквально розпирає від гордощів за розкопані факти, і з нетерпінням чекав найголовнішого. Так, от, Івановичу, після того, як цей спец з консерваторії завалив тій шарманці таку круту ціну, я здивувався. До дідька питається мужикові, як і у нотах нібельмеса, в хаті такий інструмент. Музей, антикваріат. Є такі схиблені. Хоча житло його погодитися на музей не зовсім схоже. І все ж таки, бачили, там на одній стіні картина якась висіла, на полиці ваза така цікава, ще якась фігня. Кобище кивну, мовляв, продовжуй. Ваза та, як виявилося, також антикваріат і також коштує чимало. Одним словом, я позгрібав усе підозріле і відправив на експертизу. Попередні дані позитивні. Акт оформляється. Ага, картина. Єдина у цілому помешканні картина – це оригінал. Господи, як же ж його... Ну, російський відомий художник ще до революції. Ну, дідько з ним, в акті все прочитаєте. Так от, Івановичу, до чого я це все? Ви подумаєте, якщо дві з половиною тисячі по підлозі розкидані, якщо справжній Шишкін і Петров у квартирі залишалися, то що? Ну, Петров, припустимо, жодний грабіжник би не виніс при всьому бажанні. похмуро зауважив Кобишче. То що ж, Заговорився, знітився Можейко, піаніно дійсно не винесеш, але там і без нього вистачає. Прийде акт самі побачити. Я хотів сказати одне. Якщо оте все там полишали, не говорячи вже про половиною тисячі гривень, які валялися на підлозі, значить винесли таке, що решта порівняно з ним дрібниці копійки. Капітан відкинувся на спинку стільця і, зосереджено, забарабанив пальцями по столі. «Слухайте далі!» – миттєво похопився він. «Я знову рвонув по тих родичах. А вони ні сном, ні духом, ні про який антикваріат. Кажуть, жив тихо, скромно, нічим таким не захоплювався. Та й звідки? Зарплата – 120 карбованців на місяць, дрібний чиновник». Фігня виходить. Виходило справді, казна що. Ніхто з близьких загиблого не знав про цінності у його квартирі. Водночас хтось про них таки дізнався. Вдерся, застрелив господаря і залишив усе на місцях. Або майже все. Гарно чи погано, але щось таки вимальовувалося. Застрелили людину квартира якої, як виявилося, мала потаємні схованки і дорогий антикваріат. Якої ще причини потрібно? Якого мотиву? Що з фотороботом хлопця, який товку у двері? «Очевидно, нічого нового», – відповів мужейко. «Я на сердюка дюка переклав. Якби хто впізнав, він би зателефонував». Майор запалив і простяг сигарети колезі, витягаючи зі столу попільничку. Значить, так, сказав він, будемо розробляти версію вбивства з метою пограбування. Якщо ти правий, громазани замочили з однією метою знайти те, що забрали. Про наявність цінностей у помешканні не знав ніхто, крім убивці. Якщо б він знав, де шукати оте, поки що нам невідоме, то мови нема, знайшов би нам округу. Він би заліз до квартири і взяв, коли господаря не було. Те, що він натрапив на загиблого випадково, гадаючи, що його не мав вдома, я також відкидаю. Капітан лише кивнув на знак згоди. Далі. Серед цінностей, які ти там познаходив, були великі за розмірами речі. «Січеш, куди я хилю?»